وسلم تسلما قثيرة أما بعد, ikhwan fi al-din, rahimani warahimukum Allah jami'an. Alhamdulillah kita semua telah mendengarkan muhabara dari Sheikh Abu Muhammad Salah Salafantouj. Al-Adani, hafizahullah taala, tentang pelajaran berharga dari kesungguhan Al Sheikh Al-Alama Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, hafizahullah taala, di dalam memupuk persatuan serta upaya untuk meninggalkan perpecahan dan perselisihan. As-Syaikh Abu Muhammad Salah bin Tush Hafidahullah setelah beliau menyampaikan muqaddimah Kemudian beliau berkata, pada permulaan pertemuan ini yang aku memohon kepada Allah Al-Azim Rabbal Arsyil Karim Agar Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan barakah pada pertemuan kita kali ini dan mencurahkan barakah pula bagi siapa saja yang terlibat Atas terselenggaranya acara yang mulia ini Aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kemudahan bagi kita semua Atas terselenggaranya Muhabbarah ini Walaupun tempat kita berjauhan Dan ini tentu Tidak berpengaruh Sama sekali Bagi kedekatan Hati kita semua Walaupun jarak kita berjauhan Namun hati-hati kita Saling dekat Yang penuh dengan kecintaan Kepada kalian semua Wahai ikhwan filah di fi hadihil bilad At-tayyibah bilad Indonesia Saudara-saudaraku Filah Di negeri Indonesia Yang mulia ini Terkhusus Saudara-saudaraku Yang kokoh Di atas Prinsip As-Salafus Salaf Di Ma'ad Min Hajil Athar Di Kota Jember Yang terletak Di Provinsi Jawa Timur Semoga Allah Menjaganya Serta Para pengasuh Para pengurus Di Ma'ad ini Demikian pula seluruh Saudara-saudara kami salafiin Di negeri yang semoga Allah curahkan barakah padanya Dan seluruh saudara-saudaraku Di negeri-negeri kaum muslimin Sungguh Demi Allah Aku benar-benar berbahagia Dapat berkomunikasi dengan Antum semua Walaupun hanya dengan telefon, Kami memohon kepada Allah Al-Ali Al-Qadir Agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Benar-benar memberikan kemudahan Bagi acara kita ini Dan sungguh Demi Allah kami bersaksi kepada Allah Al-Azim Rabbal Arshid Karim Dan mempersaksikan Kepada para malaikatnya yang mulia Serta mempersaksikan Kepada yang hadir di majlis ini Dari kalangan manusia Ataupun dari kalangan jin dan siapa dan apa saja yang Allah kehendaki dari makhluknya Sungguh kami mencintai kalian semua karena Allah Dan kami senantiasa berdoa kepada Allah Al-Karim Agar senantiasa mencurahkan ribanya yang terbesar untuk kalian semua Inna rabbana sami'adua Amma ba'd Faya ikhwata salamakum Allah wa'afakum Wa waqahum kulla su'in wa makruh Wahai saudara-saudaraku Yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan keselamatan kepada kalian semua Dan menjaga kalian semua Dari berbagai Kejelekan dan hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak asing bagi kalian semua. Apa yang telah dilakukan oleh A'imatus Sunnah. Dan para ulama kibar. Dari sebuah kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan atas mereka. Berupa dakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Dan al-ihtimam Bi ahwalil muslimina fil alami ajma' Dan Perhatian Terhadap kondisi kaum muslimin Di dunia Secara keseluruhan Bagaimana tidak Mereka adalah Waris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan amanah pada pundak pundak mereka untuk memikul agama ini. Mereka adalah orang-orang yang berhak untuk menyandang. Amanah tersebut Dan mereka pula adalah orang-orang Yang Allah pilih dan Allah khususkan Untuk mengemban amanah tersebut Di antara para a'immah tersebut Di zaman kita ini Adalah al-imam Rabi bin Hadi Bin Muhammad Umair Al-Madkhali Hafizahullahu Ta'ala Seorang alim Rabbani Yang Allah subhanahu wa ta'ala Telah jadikan beliau Sebagai seorang ulama besar Yang sangat bermanfaat bagi umat ini Sampai-sampai Kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala Sampai-sampai Kecintaan kepada beliau Hafizahullah Ta'ala Menjadi tanda Atas kesalafiahan seseorang Dan kebencian kepada beliau Hafizahullah Ta'ala Sebagai tanda Atas Kebidahan Bagi pembenci beliau Sungguh benar apa yang telah dikatakan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu taala Beliau berkata alamat ahli al-bid' al-waqi'ah al fi ahli al-athar tanda alamat ahli al-bid'ah adalah celaan mereka terhadap ahli al-athar terhadap Orang-orang yang berpegang teguh dengan Sunnah Rasulullah SAW. Asar ini adalah asar yang sahih yang telah diriwayatkan oleh banyak dari para ulama, Di antaranya adalah Al-Likai dalam Syarah Usul Adzkiat Ahli Sunnah wal Jama'ah. Atas dasar itu. Maka sungguh Al-Imam Rabi' Salamahullahu wa hafizah Beliau pada hari ini Menjadi Tala'ukur Sebagai mihnah Bagi kaum muslimin Tala'ukur Siapa saja yang mencela beliau Atau merendahkan beliau maka sungguh dia telah jauh dari sunnah dan barang siapa yang mencintai beliau maka sungguh orang tersebut adalah orang yang cinta dengan sunnah dan berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami memohon kepada Allah Al-Azim agar ia senantiasa memenangkan sunnah Rasul alaihi salatu dengan dengan keberadaan beliau. Dan kami memohon kepada Allah agar Allah jadikan beliau sebagai penolong bagi sunnah. Dan agar Allah jadikan beliau sebagai sesuatu yang mencekik di leher-leher al-Mubtadi'ah secara keseluruhan. Ekornafidzin Rohmaniy Warahimukumullahu Jami'ah. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa para ulama dan tulabul ilm mereka benar-benar menghormati para ulama dan diantara antara ulama yang terkemuka yang dihormati oleh para ulama dan tulabul ilm adalah al syaikh al-imam Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah taala peran beliau sangat besar di dalam dakwah ini di dalam menyelesaikan problem umat terkhusus problem salafiyin hingga tidak dipungkiri kesungguhan beliau, perjuangan beliau di dalam dakwah dan persatuan umat ini disyukuri oleh raja-raja dan pemimpin-pemimpin dunia. Di antaranya adalah apa yang terjadi di negeri Aljazair. Kejadian yang luar biasa menimpa negeri itu. Sekitar tahun 90-an terjadi peristiwa yang menghancurkan negeri tersebut maka dengan pertolongan Allah kemudian peran para ulama terkhusus beliau wa syekh al Al-Lamah Rabib bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dapat terselesaikan problem tersebut perjuangan beliau sangat bermanfaat bagi keberlangsungan negara Al Jazeera di masa itu, Wallahu alhamdulillah. Demikianlah, ikhwan fi din, rahimani wa rahimakumullah Perjuangan beliau, kesungguhan beliau di dalam mempersatukan umat Islam dan di dalam mencegah serta mengobati mereka. Dari berbagai perselesian dan perpecahan Benar-benar nyata Dan Dirasakan oleh Selafin khususnya di banyak negeri Maka kita insya Allah Pada pertemuan ini Akan menyampaikan Beberapa contoh Dari kesungguhan beliau di bidang ini Semoga apa yang Kami sampaikan Dalam pertemuan ini Mendatangkan banyak kebaikan Bagi yang hadir Dan juga bagi yang mendengarkan Inna Rabbana Sami'ud-du'a Di antara yang akan kami pilih untuk kami bacakan nasihat wasiat dari Al Al-Alimah Rabi' bin Habib al-Madkhali, Adalah apa yang pernah beliau sampaikan kepada kaum Muslimin, kepada Salafiyin. Di negeri Perancis. "Kata Abu Dhuha Taala, "Lakat A'draktu Aana, wa ghairi "An hunaq Tiyarini, "Qabbarab D'awat al fi Sunnahnya. Aku dan juga selainku. Benar-benar telah mendapati bahawa di sana ada dua ancaman yang telah memukul dakwah Salafiyah pada jantungnya. Yang pertama adalah Ancaman dalam bentuk ashiddah as wal ifroh, sikap berlebihan, sikap keras di dalam agama. Dan ancaman yang kedua adalah al-lin az-zaitan al-mashruq wal tafrir. Ancaman yang kedua adalah sikap lemah yang berlebihan. Yang telah keluar dari apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Sikap bermudah-mudahan di dalam menjalankan agama ini. Keduanya. Aik sikap keras. Atau sikap berlebihan. Di satu sisi. Di sisi yang lain sikap lembek. Sikap bermudah-mudahan. Kedua-duanya benar-benar. Dapat merusak dakwah salafiah Dan hampir-hampir keduanya tidak menisahkan Dari salafiin Terkena, tertimpa Salah satu dari dua ancaman yang berbahaya itu Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Telah mengharamkan Masing-masing dari al-ifrat wa tafriyat Allah mengharamkan sikap berlebihan di dalam agama ini Melebihi batas-batas yang telah Allah tentukan Demikian pula sikap bermudah-mudahan Sehingga banyak hal-hal yang Allah subhanahu wa ta'ala Syariatkan Tidak tercapai oleh Karena sikap bermudah-mudahan tersebut pada keduanya terdapat Mubarat yang banyak dan juga kejelekaan-kejelekaan yang Allah syariatkan bagi umat ini adalah sikap at-tawassuth wal i'tidal sikap pertengahan sikap adil wa dzalika huwa shirathullahi lmustaqim sikap tersebut adalah Jalan Allah yang lurus Yang Allah subhanahu wa ta'ala telah perintahkan kita semua Agar mengikutinya Karena padanya terdapat kebaikan yang sangat banyak Dan kebahagiaan yang luar biasa Serta keselamatan dari berbagai kehancuran Kemudian beliau hafizullah ta'ala berkata dalam wasiatnya terhadap Salafi'in di Perancis ini. Ketika aku melihat bahaya dari dua ancaman tersebut. Maka aku sampaikan beberapa nasihat kepada syabab Salafi'in. Di setiap tempat. Dan aku berharap. Nasihat tersebut. Mendapat sambutan. Dan dapat diterima. Oleh. Ikhwan. Saudara-saudara kami. Anak-anak kami. Dan. Orang-orang yang kami cintai. Dari kalangan salafi ini. Nasihat tersebut Betul-betul menekankan Agar Pemuda-pemuda salafi Berjuang dan berusaha Meninggalkan Berbagai perpecahan dan perselisihan Serta Bahu-membahu Untuk Saling bersaudara Karena Allah Saling mencintai karena Allah Dan Saling bersikap Lemah-lembut Sesama mereka Mengedepankan al-hikmah Sikap bijak Dan al-maw'idatul hasanah Pembelajaran-pembelajaran yang baik Nasihat-nasihat yang indah bagi siapa saja yang terjatuh pada kesalahan. Wa inni law aqidul an dan sungguh saat ini aku menekankan kembali. Nasihat-nasihat tersebut dan aku hasung mereka semua untuk bersegera, bersungguh-sungguh dan jujur di dalam meninggalkan perselisihan dan sebab-sebabnya. Serta mengganti semua itu. Mengganti perselesihan dan sebab-sebabnya. Dengan saling bersaudara. Dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Aku dan seluruh Salafiyin. Berharap. Baik yang ada di. Saudi Arabia, Yaman dan yang lainnya berharap dapat mendengar apa yang terjadi telah selesai perselisian yang terjadi ini harapannya segera terselesaikan dan terkubur. Serta kami ingin mendengar Munculnya atau tampaknya Al-mahabbah, kecintaan Saling bersaudara Bersama salafiyin, Serta fokus Untuk menuntut ilmu Al-ilmu nafi' dan beramal saleh dan at-ta'awun 'alal birri wat taqwa kemudian dari lebih dari itu bersungguh-sungguh di dalam menyebarkan dakwah yang mulia ini menampakkan keindahan dakwah salafiah ini baik dalam hal aqidah, manhaj maupun akhlak Wahai saudaraku Aku berharap Agar kalian semua Berusaha untuk meninggalkan Dan menyelesaikan fitnah yang ada Menghilangkan sebab-sebabnya Serta Benar-benar mewujudkan apa yang dihendaki dalam Islam dari persaudaraan saling mencintai saling menolong di atas kebaikan dan ketakwaan ini semua harapan kami dapat menggantikan posisi perpecahan yang selama ini terjadi terkhusus di medan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala ini Aku, wahai saudaraku, yang nampak bagiku kata beliau, bahawa perselisihan di antara kalian di antara mereka laisat fi aqid, bukanlah terjadi dalam permasalahan akidah, bukan pula dalam permasalahan usul dakwah, bukan pula dalam permasalahan manhaj, akan tetapi perselisihan yang terjadi adalah tilawahal. Perpecahan yang terjadi adalah permusuhan serta saling debat terkait orang-orang yang mereka berlebihan di dalam memuliakannya. Dalam kondisi mereka tidaklah Sampai pada martabat Talabatul ilmu Aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah subhanahu wa ta'ala Benar-benar Mewujudkan Apa yang diharapkan oleh semuanya Dari jam kalimat Salafiin Bersatunya kalimat Salafiin Persatuan Hati-hati mereka Dan ruh-ruh mereka di atas al-haqh wal-huda Di atas kebenaran Dan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala Demikian Nasihat Al-A'lamah Rabi' Al-Madkhal Ya'awidahu Allah ta'ala terhadap Untuk Salafiyin di negeri Perancis Naam Kemudian Syekh Salah memberikan taklik ikhwani Ini adalah di antara kesungguhan dan perjuangan Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah di dalam upaya beliau untuk mempersatukan Salafiyyin dan mencegah serta mengobati terjadinya perselisihan dan perpecahan di antara mereka Kemudian beliau berkata, aku juga telah berupaya mentranskrip nasihat beliau yang lainnya. Dan insyaAllah nasihat ini tidak panjang. Namun aku lakukan sedikit perubahan agar lebih difahami. berkata al-allamah Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah wa ana unasihu wa kadza wa as'a wa as'a wa as'a aku berusaha terus untuk menasihatinya dan berupaya serta berupaya kemudian al-syekh Salah memberikan taklik Kami bersaksi atas kesungguhan beliau Hafizahullah Ta'ala di dalam memberikan nasihat-nasihat yang sangat berharga terhadap kaum muslimin. Sangat banyak upaya yang beliau lakukan dalam memberikan nasihat-nasihat serta bimbingan Bagaimana tidak Itulah Yang benar-benar Memenuhi kalbu beliau Hafidahullah Ta'ala Sangat besar Harapan beliau Agar kaum muslimin bersatu Dan sungguh Rasul Rasulullah SAW Beliau adalah teladan dalam hal ini. Sebagaimana sabda beliau alaihi salatu wassalam, "Mathali rajulin istawqada Perumpamaan antara aku laksana seorang yang menghidupkan api. "Falamma adha'at ma ketika api tersebut menyinari yang di sekelilingnya menjadilah hewan-hewan yang berterbangan mendekat ke sumber api tersebut hingga jatuh ke dalam api tadi dan Seorang yang menyalakan api tersebut berupaya untuk menghalau binatang-binatang serta serangga yang mendekat ke api tersebut agar tidak terjatuh dalam api dan binasa. Maka itulah aku perumpamaan, permisalan antara aku dan kalian. Aku berusaha untuk memegang bagian belakang dari kalian melindungi kalian menjaga kalian untuk masuk ke dalam annar sementara kalian berusaha untuk masuk ke dalamnya demikianlah perjuangan Rasulullah sallallahu wasallam yang sangat cinta terhadap umatnya Perjuangan beliau alaihissalatu wassalam untuk menyelamatkan umatnya dari annar sangat besar. Seiring dengan kuatnya keinginan umat untuk masuk ke dalam annar tersebut. Hadith ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah. Dan kita perhatikan Dari perjalanan hidup Al-Allamah Rabi' bin Hadi' al-Madkha lihabidahullah Beliau senantiasa Berusaha Berupaya dan terus berupaya Memberikan nasihat-nasihatnya Kepada orang-orang Yang patut untuk diberikan nasihat Kemudian Al-Syeikh Rabi' melanjutkan nasihatnya. A'rifu annahu mukhti'. Aku tahu bahawa dia salah. La syekh, tidak ragu lagi bahawa dia salah. Akan tetapi aku berusaha untuk mengobatinya. Aku tegaskan, alladzi yukhthi' yu'alaj. Orang yang salah Maka sepatutnya Dia dibimbing Dia diobati, dia dibimbing Orang yang sakit Apabila dia jatuh Maka kita bawa Dia ke rumah sakit Tidak kemudian Justru kita binasakan tidak kemudian kita membunuhnya. Tidak. Lalu, Asyik Salah memberikan ta'lik, ini merupakan sikap lemah-lembut yang ada pada para ulama' kita. Yang mereka itu. adalah Orang-orang yang mewarisi ilmu Warisan Nabi SAW Dan sungguh Sikap lemah lembut ini Adalah sikap Yang luar biasa Pengaruhnya dalam kehidupan Rasulullah SAW Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Beliau bersabda jika Allah Azza wa Jalla biahih ibait khairan, adhkal عليهم rufqa. Jika Allah Subhanahu wa Taala, Allah Azza wa Jalla menghendaki kembali pada sebuah keluarga, niscaya Allah Subhanahu wa Taala memasukkan di tengah-tengah mereka sikap lemah lembut. Demikian pula Rasulullah alaihissalatu wassalam bersabda Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Rahimahullah dari Aisyah radiyallahu anha Inna allaha rafiqun yuhibbur rifqa Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Adalah Zat yang maha Lemah lembut Dan mencintai sikap lemah lembut. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan terhadap sikap lemah lembut apa yang Allah tidak memberikan pada sikap keras. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar menegaskan tentang kedudukan sikap lemah-lembut. Pada suatu hari, terjadi sebuah peristiwa di masa Nabi SAW. Didatangkan kepada Nabi SAW seorang yang terbukti meminum minuman keras Fa amara Lalu Nabi SAW memerintahkan agar dia dihukum Agar dia dipukul sebagai hukumannya Kata sahabat Abu Hurairah di antara kami ada yang memukul dengan tangannya. Wa minna man yabribuhu bi Di antara kami pula ada yang memukul dengan sandalnya. Wa minna man yabribuhu bi Dan dari kami pula ada yang memukulnya dengan pakaiannya. Maka ketika telah selesai proses Penegakan hukum terhadap pemabuk tadi lalu dia pergi berkatalah seseorang Malahu akhzaahullah Malahu akhzaahullah sebuah ungkapan yang jelek mendoakan kehinaan dan memastikan bahawa dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Janganlah kalian menjadi penolong syaitan terhadap saudara kalian Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah Radiyallah, Radiyallahu anhu Di sini kita perhatikan Rasulullah SAW Menangani permasalahan ini Dengan Sangat bijaknya Yang pertama Beliau perintahkan Agar hukuman Syari ditegakkan kepada Pemabuk tadi Agar supaya Dia tidak mengulangi perbuatan tersebut dan agar lebih terdorong untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya penegakan hukum terhadapnya memberikan efek jerah sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi dan kembali menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di waktu yang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada sahabatnya yang berlebihan di dalam menyikapi seorang yang mabuk tadi dengan mendoakan kehinaan dan yang semisalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan jangan sampai ucapan yang ia ucapkan tersebut kemudian terdengar oleh orang tadi Justru menimbulkan sikap tidak suka dan semakin terdorong untuk melakukan kemaksiatan yang telah ia kerjakan tersebut. Oleh karena itu beliau katakan: "Wala taghun awna syaitan ala achiqum." Ikhwan fi din rahimani warahmukum Allah. Kelompok al-haddadiyah. Kelompok al-haddadiyah. Mereka ini termasuk kelompok yang ekstrim, yang berlebihan, di dalam menyikapi orang-orang yang ter terjatuh dalam kesalahan, dalam pandangan mereka. Mereka ini mewarisi akhlak kaum khawarij. Bukankah orang-orang khawarij, mereka mengkafirkan Para pelaku Dosa besar Di bawah dosa syirik Orang-orang Al-Haddadiyah Demikian pula adanya Mereka Sangat keras Di dalam menyikapi orang-orang Yang dianggap salah oleh mereka ini Oleh kerana itu As-Syeikh Rabbi Hafidahullah Ta'ala Beliau melanjutkan dalam wasiatnya Mereka Orang-orang haddadiah ini Apabila melihat Seorang yang terluka dengan luka yang kecil Justru Mereka meminasakan orang tersebut Apabila melihat orang yang jatuh sakit, tidak berusaha untuk menolongnya, justru dibinasakan oleh mereka. Wajadah kayilu awa iftaru alaihi annu akba, labud ayyamud awu yuhlaq. Apabila kelompok atau orang-orang Al-Hadadiyah ini menilai, memfonis seseorang bahawa orang tersebut salah, maka dalam benak mereka, orang tersebut harus mati atau harus dibinasakan. Hada manhajun laisa islamiyan wala salafiyan wala hatta insaniyan manhaj mereka ini bukan manhaj islam Bukan manhaj salafi Bahkan bukan manhaj manusiawi Hada wahsi Manhajun wahsi Yaftarisun nasa zulman wa wa'udwana La yafaluhu illa akhasun nufus Wa akdharuha Ini adalah Sikap yang liar Manhaj yang liar yang memangsa manusia dengan kebaliman dan permusuhan Tidaklah melakukan perbuatan ini Kecuali orang-orang yang memiliki jiwa rendahan Dan yang paling jelek Fahada manhajun marfudun Ya ikhwah Manhaj seperti ini adalah manhaj yang tertolak Manhaj, unsur alitamziz, alitamziqi, dan tafrik. Manhaj yang didirikan dalam rangka untuk memecah belah, dalam rangka untuk perpecahan. Barokallahu fiikum. Kemudian di sini, Al Sheikh Salih memberikan ta'liq. Ta Al-Hadadiyah Lisan Halihim Mengatakan Al-Hadadiyah Dalam praktek kenyataan mereka Menampakkan Bahawa Wailul liman akhba'ah Celakalah orang yang telah melakukan kesalahan Kami tidak menerima Taubat darinya, kami tidak menerima maafnya. Padahal syariat yang mulia ini, syariat Islam, benar-benar antusias -benar untuk melakukan at-taqwim, untuk melakukan pelurusan, untuk melakukan bimbingan dan pembinaan, agar yang salah Dapat kembali kepada kebenaran Agar yang salah dapat bertobat Rujuk dari kesalahan Dan berjalan di atas jalan kebenaran Adapun Al-Hadjadiyah Yang ada pada benak mereka adalah harus dijatuhkan Maka ini bukanlah Dari syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW di dalam Islam, Selama masih bisa untuk dinasihati, masih bisa untuk ditangani, masih bisa dibimbing, maka itulah yang ditempuh. Dan inilah yang dilakukan oleh para ulama kita, para ulama kibar, aimmatussunnah. Inilah yang mereka tempuh. Inilah yang mereka lakukan Nasihat demi nasihat mereka lakukan Bimbingan demi bimbingan mereka arahkan Hingga pada saatnya Manakala sudah tidak lagi bermanfaat nasihat dan bimbingan Sudah putus asa Tidak memungkinkan lagi adanya Ruang untuk bisa menyadarkannya dan di sisi lain Berbahaya bagi umat Ditegakkanlah tahzir Terhadap orang-orang tersebut Sesuai dengan kondisi mereka masing-masing Ikhwanifuddin -masing. Rahimani wa Rahimakumullah Dari sini kita mengetahui bahawa Al-A'lamah Rabi' bin Hadi Ha'widahu Allah Ta'ala Benar-benar Nampak sikap lemah-lembut beliau Beliau Di dalam menangani Permasalahan-permasalahan dakwah Benar-benar mengedepankan Hikmah Benar-benar mengedepankan Ar-rifaq Kelemah-lembutan Sebagaimana yang Sudah kita saksikan Di dunia ini apa yang telah Beliau tangani Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Abu abul Fabel al-Iraqi Dalam salah satu Untayan Syairnya Lam arah Mithlar rifqi Fi linihi Akhraja lil azra'i Min khidriha Man yasta'in bir rifqi Fi amrihi Yastakhrijul hayyata min juhriha Aku tidak melihat seperti sikap lemah lembut dalam hal keluasannya. Sikap ini bisa lebih mengeluarkan memungkinkan bisa mengeluarkan seorang gadis yang ada dalam pingitannya. Barang siapa Yang menggunakan Sikap lemah lembut Pada urusan yang dia jalani Nisaya dia bisa mengeluarkan Ular dari liangnya Ungkapan ini Menggambarkan tentang Ampuhnya sikap Al ar ar di dalam menyelesaikan masalah yang sulit atau yang rumit. Seorang wanita yang berada dalam pingitannya, seorang gadis yang sedang dipingit. Sulit baginya untuk keluar rumah. Karena dia benar-benar dalam pingitan. Namun di dalam menggambarkan Ampuhnya sikap ar-rifku Di dalam menyelesaikan masalah Seakan-akan Gadis yang Dalam pinggitan tersebut Yang hakikatnya sulit untuk bisa keluar Dengan sikap Ar-rifuk Dia pun akhirnya Bisa untuk keluar Terbawa untuk keluar Demikian pula Perumpamaan berikutnya Ular yang berada dalam liangnya Sebagai tempat persembunyian Dan keamanan bagi dirinya Sulit untuk bisa keluar Namun Karena ampuhnya sikap Ar-Rifuk Sampai-sampai digambarkan Kalaupun sekiranya untuk mengeluarkan ular Dari liangnya dia pun bisa Ini Merupakan bait-bait ungkapan Tentang keutamaan sikap ar-rifuk Dan sikap ar-rifuk atau lemah lembut ini Benar-benar dapat membantu Menyelesaikan berbagai permasalahan Yang dianggap sulit ataupun berat Ikhwanifuddin Rahimani Warahimukumullah Selain itu, Al-Syeikh melanjutkan dalam nasihatnya. Wa kullu manhajin wa yufarriqu fa hada 'alamatun wadihatun wa 'alayhi qash-shams annahu manhajun mubtada'. Maka setiap manhaj yang memecah belah, yang menghancur leburkan ukhuwah, maka ini merupakan tanda yang sangat jelas baginya seperti jelas atau terangnya matahari Bahawa manhaj ini adalah manhaj yang bid'ah karena binsha' manhaj as-salaf manhaj as-salaf karena di antara peran manhaj as-salaf adalah menyatukan kaum muslimin di atas al-haq jam'ul kalimah wa kalimah menyatukan kesatuan kaum muslimin dan diantara peran bid'ah adalah perpecahan. Fa'idah ra'aita manhajan maka jika engkau melihat sebuah manhaj yang menonjolkan kebatilan maka ketahuilah bahawa manhaj tersebut bukan manhaj yang benar. Dia adalah manhaj yang batil Manhaj yang bid'ah Barakallahu fikum Ada pun ta'alik beliau Hafidhahullahu ta'ala Di sini Al-Syeikh Al-A'lamah Rabi bin Hadi Al-Madkali Hafidhahullahu ta'ala Mengingatkan kepada kita untuk mengedepankan sikap arif ar quwallin, sikap lemah lembut di dalam menghadapi orang yang terjatuh dalam kesalahan. Baik kesalahan itu berkaitan dengan al-usul wal manhaj as-salafi, lemah lembut di dalam memberikan pemahaman kepadanya. Menunjukkan kesalahan-kesalahan Yang ia terjatuh padanya Terkait prinsip-prinsip manhaj Harapannya dia sadar dengan sendirinya Dengan adanya bimbingan-bimbingan tersebut Hingga pada saatnya Ketika Telah banyak Nasihat yang disampaikan dalam waktu yang cukup dan dirasa berat orang tersebut untuk menerimanya serta pengaruhnya terhadap kaum muslimin sangat besar. Mudaratnya sangat besar maka barulah di situ didegakkan tahzir sebagai pembentengan kaum muslimin dari bahayanya. Bisa jadi kesalahan tersebut La yata'allaku bil usul wal manhaj salafi Bisa saja, kesalahan itu tidak berkaitan dengan usul dan manhaj salafi Maka yang seperti ini Senantiasa terus dilakukan nasihat dilakukan arahan dan bimbingan dan kebiasaan para ulama ketika kesalahan tersebut tidak berkaitan dengan al-usul dan al-manhaj as-salafi al kemudian menimpa sekian pihak dari kaum muslimin dari salafiyin para ulama kebiasaan mereka adalah mengislah menegakkan sulh di antara di antara mereka untuk berdamai untuk saling mengevaluasi diri karena seringkali pemicunya adalah kepentingan-kepentingan pribadi Pemicunya adalah peran setan Di dalam menghidupkan api permusuhan Di antara mereka Seringkali mereka memberikan nasihat untuk saling bersabar Untuk saling menahan diri Untuk menegakkan Persatuan dan kesatuan Serta meninggalkan perpecahan. Kemudian beliau lanjutkan. Dalam sebuah matal disebutkan, dalam sebuah perumpamaan atau peribahasa Arab Disebutkan man lanat kalimatuhu wajibat mahabbatuhu. Barang siapa yang ucapannya lembut. Maka wajib untuk terwujud kecintaan padanya. Artinya seorang yang tutur katanya baik. Seorang yang lemah lembut dalam ucapan dan perbuatannya. Maka dia pun akan dicintai oleh banyak orang. dan ini tentu disebutkan di dalam Al-Qur'anul Al Karim. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "wa ttaba'u ma tatlu as-shayatin 'ala mulki Sulaiman." Sehingga firman Allah Subhanahu wa taala, "faya'talamuna mereka mengikuti Apa yang telah dibacakan oleh syaitan Hingga firman Allah subhanahu wa ta'ala Mereka mempelajari dari keduanya Harud dan marud Sehir yang memisahkan antara seseorang dengan istrinya Kaitannya di sini adalah kelompok al-Haddadiyah peran mereka di dalam memecah belah umat sangat besar Apa yang mereka lakukan di dalam mengadu domba Kaum muslimin Memecah belah persatuan Kaum muslimin Sangat nyata Hal ini mengingatkan kita Akan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam Yang diriwayatkan oleh Al Imam al-Bukhari dan muslim Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah Bahawa Rasulullah alaihi salatu wassalam Pernah Malawati dua buah kuburan Faqala innahu maa yu'adzaban Wa fi kabir Bala innahu kabir Amma ahaduhuma faqala yamshi bin namima Ila akhir al-hadith Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam sallam dua buah kuburan Kemudian beliau salallahu alaihi wasallam menegaskan sungguh keduanya sedang diazab. Dan tidaklah mereka berdua itu diazab, disiksa, disebabkan perbuatan yang dianggap besar oleh keduanya. Bala innahu kabir, padahal sungguh perbuatan itu adalah perbuatan yang besar. Adapun salah satu dari keduanya, dia di masa hidupnya yamsyi bin namimah. Di masa hidupnya dia melakukan perbuatan annamimah. Hidupnya dipenuhi dengan namimah, mengadu domba. Menukil ucapan seseorang kepada pihak yang lainnya. Dalam rangka untuk memecah belah antara keduanya. Dan ini sungguh perbuatan yang tercela. Allah Subhanahu Wa Taala sungguh memerintahkan kita semua untuk saling bersaudara dan menjauhi perpecahan. Sebagaimana di dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman: "Wahatasmu bi hablillahi jamiau walatfarroku". Dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah. Walau tak farraku dan janganlah kalian berpecah belah. Maka wajib bagi kita semua untuk benar-benar berupaya semaksimal mungkin melakukan upaya-upaya bersatuan. Wajib bagi kita semua Untuk mengatur Dan mengkondisikan Kalbu-kalbu kita Karena Tidak dipungkiri syaitan seringkali Meletupkan pada kalbu-kalbu kita Hal-hal yang hakikatnya tidak terjadi Kemudian dengan itu Muncullah praduga, muncullah prasangka dan penerimaan pelayanan buruk kepada pihak tertentu. Ini sangat berbahaya sekali. Rasul saw mengingatkan kita: Inna syaitan yajri min ibni Adam majradam. Sesungguhnya syaitan berjalan pada tubuh ibu Adam, pada aliran darahnya. Hal ini disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika beliau bersama sang istri di saat i'tikaf dijenguk oleh istri beliau Ummul Mukminin Safiyyah. Ada dua orang yang melintas. Kemudian orang tersebut Dipanggil oleh Rasulullah s.a.w. Lalu disampaikan bahawa. Dia adalah Sofiyah. Istri beliau. Kemudian dua orang sahabat tersebut. Mengatakan. Kami. Tidaklah. Mengira. Atau. Berburuk perasaan kepada engkau sedemikian rupa. Lalu Rasulullah SAW menegaskan, benar-benar aku sangat khawatir. Syaitan lakukan kasih itu ayat ayat Syaitan, aku sungguh khawatir. Syaitan meletupkan, menancapkan pada kedua hati kalian berdua sesuatu. Karena syaitan berjalan pada tubuh manusia pada aliran darahnya. Ikhwani fil din rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Al-Sheikh Rabi Beliau adalah ulama kita yang benar-benar mengharapkan pada Salafiyyin semuanya. Untuk benar-benar menjauhkan perpecahan Menginginkan kepada seluruh salafiin untuk bersatu Dan sampai kepada kami apa yang terjadi pada kalian Perpecahan, perselisihan yang terjadi pada kalian Sungguh, kata Syekh Salah, kami bersedih Atas apa yang kami dengar Sementara Al-Alamah Rabbi benar-benar mengharapkan Dari kita semua Persatuan Dan menjauhkan segala bentuk perpecahan Kita semua laksana tim Laksana satu tim Yang satu dengan yang lainnya Saling menguatkan Saling mengokohkan, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Bukankah Rasul Alehislatu As-Salat beliau diutus oleh Allah Subhanahuwataala kepada kaumnya dan diperintah oleh Allah untuk berdakwah di jalan Allah. Namun beliau tidak seorang diri. Bahkan beliau memiliki pembantu-pembantu dari para sahabat yang mengemban dakwah di jalan Allah tersebut sebagaimana sabda beliau alaihi salatu wassalam ma min nabiyyin ba'athahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyyuna wa ashhab tidaklah ada seorang nabi yang Allah utus sebelumku pada sebuah umat melainkan ia memiliki dari umatnya hawariyun, orang-orang dekat yang membelanya, wa ashab dan teman-teman. Maka demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita tahu bahwa beliau alaihi salatu dibantu oleh para sahabat yang mulia di dalam menjalankan dakwah ini. Sahabat-sahabat yang benar-benar sangat setia kepada beliau alaihi salatu wassalam Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam pernah bersabda "Inni la'ajidu nafs rabbikum min qibal al-Yaman sungguh aku telah mendapati nafas rob kalian dari sisi dari arah negeri Yaman" Yang dimaksud di sini adalah al-i'anah wa ta'awun, bantuan dan ta'awun, serta meninggalkan berbagai perselisihan serta meninggalkan berbagai persilisihan. Ikhwanifiddiin rahimani wa rahimakumullah, dari sini semua sudah sepatutnya bagi kita untuk bergandeng tangan. Untuk saling menolong, saling membantu Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Saling bersatu Saling bersaudara Dan meninggalkan berbagai perselisihan dan perpecahan Selama tidak ada di sana manhaj yang menyimpang Kita teringat bagaimana perjuangan Al-Alamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali dalam hal ini. Luar biasa perjuangan beliau di dalam membimbing umat untuk senantiasa tolong-menolong, bantu-membantu di atas kebajikan dan ketakwaan, bersatu di atasnya dan meninggalkan berbagai perselisihan dan perpecahan. Kita pun sama di negeri Yaman, mengalami seperti apa yang antum alami. Namun Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada kami untuk bersatu kembali. Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah telah satukan hati-hati kami. Oleh kerana itu, marilah kita semua berusaha untuk menjaga ne'mat ukhwah dan terlebih ne'mat sunnah yang diatasnya kita bersatu dan menjauhkan diri dari al-bid'ah karena sungguh kebid'ahan itu dapat memecah belah kita semua. Kami ingin mendengar hal-hal yang menyejukkan di hati terkait antum semua yang ada di Indonesia ini. Kami ingin mendengar bahawa kalian semua bersaudara. Kalian semua bersatu di atas al-hak. Kalian semua selesai dari perselisihan dan perpecahan. As'al Allah Aku memohon kepada Allah Agar Allah subhanahu wa ta'ala Menyatukan Kalbu-kalbu kita Dan menyatukan Kalimah kita Serta menjauhkan Kita semua dari perselisihan dan perpecahan. Kami mencintai kalian semua fillah karena Allah dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kami dan antum semua di dalam jannahnya amin ya alamin demikianlah apa yang dapat kami terjemahkan dari muhadharah Syekh Abi Muhammad Salah Tantush Al-Adani hafizahallahu taala semoga bermanfaat bagi kita semua wallahu alam bis Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa